Maria, Maria ja. vakna ja. Vi... Nej men jag sover Nej men jag tror inte vi hinner spela in Någon sån här teaser och skicka ut idag Nej, Nej. Det är ju helles kalas och så Vi har mycket att förbereda fy. Men du har ju lovat att göra all mat Så ska jag göra alla lekar och så Det är väldigt tacksam för Ja, Och jag tror att lyssnarna Är ju ganska nyfikna på Anders Magnusson idag. Ja, det tror jag med han är ju vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Jag tänker mest att han är också en före detta bankrådare. Ja, just det. Det är lite ovanlig bakgrund kan man säga. Han är vår andra när vi har med i podden. <laughs> ja, just det. Dragomir Mercier är också före detta kriminell. Men du, mm. vi, jag, jag letar upp något klipp. Vad oh, gör det? Jag ja, får vi se hur det blir. Du får gå upp och äta frukost nu i alla fall. Tack, var snällt. Hej, hey, hey, hey. yeah. hey, välkomna till avsnitt 49,99 en liten teaser med bonuspappan och plusmamma som är en podcast om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Tror det hörs att han ligger ni Martin? Nej, jag hör inget i alla fall. Men jag ser dig. Jag tänker på det här med sorgbearbetning. Mm. Handlar det bara om när man har förlorat någon att någon har dött? Nej, det var det som jag tyckte var en av de mest spännande sakerna och lärdomarna. Att det kan vara, man kan ha mer sorg i en relation till någon som fortfarande lever. Det var så Anders Magnusson upptäckte. När hans mamma gick bort så hade han mer bagage mer att bearbeta gentemot sin pappa som fortfarande levde. Men kan man bara bearbeta sorg med, med människor som man kan ta få tag på, eller? Nej, och jag menar man kan bearbeta en sorg över att man har förlorat ett jobb, eller det måste inte vara en, en relation just. Utan man har mycket bagage som man sen börjar tänka på i olika situationer som hindrar ändå. Är det en sorg för dig att ni inte kommer att vinna SM-guld i UF Göteborg? sorger är ju bara saker som har hänt och det är ju långt kvar av säsongen även om AIK ligger bättre till uh -huh. så jag tar inte ut något i förskott, varken glädje eller sorg Spännande i alla fall mm. Här kommer ett litet eh, klipp ur intervjun som kommer då på måndag morgon, då kan ni höra det hela vanliga poddavsnittet Mm. Hej och välkommen till podden, Anders Magnusson. Mm, tack. Vi sitter här nere i källan på Best Western Kalaplan och vill gärna höra lite mer om institutet för sorgbearbetning. Mm. Du hamnar i precis samma läge då när det gäller negativa saker. Man har besviken över saker eller man själv har gjort saker som man ångrar. Eller att det är en massa berustna drömmar och förhoppningar. Och så sitter man med allt det där som inte blev i relationen eller som man... Att det ska vara ett använda bättre då. Och så finns det ingen motpart att ta det med. När man sitter och analyserar pratar om och så vidare, så får man en stor medvetenhet om varför man har dåligt, men man får ingen känsla med sig läkning. Och ja, så det är det lite förenklat så kring begreppet fullbordande. Mm. Och då kan man ju fullborda alla upplevelser. Så att jag tänker att så fort man här och nu tänker på någonting som inte är här och nu.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 Åh, oh, men nu vill man ju bara höra mer. Och läsa boken. Jag har börjat läsa boken. Mm, jag har inte börjat än. Det är därför jag är mer bearbetad än vad du är. Mm, antagligen. Hela avsnittet nummer 50 kommer på måndag morgon. Och ni kan ju alltid nå oss på Instagram, bonuspappan.plusmamman. Eller Facebook. Eller genom att mejla bonuspappan.plusmamman.gmail.com Och ge oss jättegärna betyg på iTunes- Ja, det gör att vi syns lite mer. Gärna Okej. över en tvåa. <laughs> ja. Nu försvann min röst. Det är nog för att jag ligger ner. Ja, nu är det <clears throat> dags att äta frukost. Är du rädd? För vad då? bakalaset <laughs> Nej, men jag, borde jag? Ja, jag hade ju en baktanke med att jag sa att du skulle ta hand om alla lekarna. Mm -hmm. Men det gick hyfsat förra året. Då var det tio tjejer, nu har vi ökat till tolv tror jag. Alltså jag lagar hellre mat till 50 personer. El leker med 13 åringar. År. <laughs> vi får ju rapportera om hur det blir. Det kommer ju med i podden som läggs ut på måndag. Då får ni veta hur det gick, hur vi klarar av helles vankadlas. Du kanske måste bearbeta det efteråt. <laughs> det är inte omöjligt på det anders. <laughs> Har det så bra? Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då!